Basme în limba română Grădinarul La 5 mile de Harababura orașului Londra Era un orășel mic, liniștit, bogat și frumos Unde marii nobili aveau reședințele de vară Aceasta este povestea cele mai apreciate dintre moșii Una care era frumoasă peste poate Grădinarul Larsen Îngrija foarte atent peluzele. Cu pasiunea sa pentru grădinărit, se asigura că aleilor pietruite și zidurilor de piatră li se alăturau flori rare, că fructele delicioase atârnau ciorchini din copacii puternici și că cele mai bune legume creșteau în elaborata grădină pentru bucătărie cu cele mai rare plante care împodobeau sera scumpă. Această moșie era un monument de frumusețe a naturii și proprietarii erau foarte mândri de ea. Veneau să o viziteze negreșit în fiecare vară. Ce proprietate frumoasă avem! Oh, și cât efort depunem pentru a o menține așa! Dar merită toată munca! Totuși, toată proprietatea poartă numele familiei noastre. Orice am face... E puțin față de onoarea pe care moșia ne aduce nouă. Măria ta, bun venit! Bună ziua! Ce ne-ai pregătit anul acesta, Larsen? Domnule, am îngrijit acești mango indieni vreme de 5 ani. Deja? Fructul are nevoie de un anumit tip de sol și metode speciale de udare. Luni de zile am studiat cum să-l cresc, dar... Uh... E suficient, Larsen. Avem recoltă. Uh, oh, da, uh, priviți, le-am cules pe cele mai bune. Le-am cules chiar eu. Forma perfectă și mărimea perfectă. Aș vrea să te speli, Larsen. Uh, oh, uh, Iertați-mă, tocmai ce-am săpat pentru aceste noi ridic din Franța și... Taie asta și haide să vedem dacă mangoulul lui Larsen este bun de ceva. Trebuia să le fi tăiat tu deja, Larsen. Mă iertați, doamnă, o să. Hai, spală-te! Sunt bune, domnule? Doamnă? Sunt în regulă. Domnule, Maria sa, Lordul Conwar, a venit să vă vadă Oh, lasă-l să intre Am intrat deja, prietene Bună ziua, mă bucur să te văd. Ăia sunt mango indieni Păi! Mm, sunt delicioși Cei mai buni pe care i-am mâncat Când ați fost în India? Nu sunt din India Larsen a reușit să-i crească aici, chiar pe moșia noastră! Larsen, tu poți să-i faci menuni! Larsen, nu aveai cumva treabă în grădină? Uh, da, uh, doamna, Ridicile, uh, vă spun uh, pot să mergi în grădină, Larsen! Oh, Ți-am spus că este de-a dreptul epuizant să-mi moșia asta? Ah! Oh! Am obosit rău! Păi am venite să mă invit la întâlnirea noastră de mâine seară. Sper să puteți ajunge și voi. Va da, fi plăcerea noastră, Lord Cornwall. Vom fi acolo. Și aș putea să iau și niște mango? Larson e un adevărat maestru. Nu e Larsen, ci binecuvântările trimise de strămoșii noștri spre acest pământ. Ia cât mango poftești! Trimiți să fie pus la pachet imediat! Seara următoare, Lordul și soția sa au mers la casa Lordului Cornwall. Pe lângă mâncarea somtoasă, oamenii au servit mere și pere, cele mai gustoase pe care orice invitat le mâncase vreodată. Sincer, merele și perele sunt delicioase. Acestea sunt de pe moșia ta? cine e grădinarul, Lord Cornwall? Oh, nu am niciun grădinar, dar caut unul. Acestea sunt de la aprozarul lui John, din piața locală. Mi-a spus că a adus fructele special pentru serasla. Ue, băi, omul, îl cunoaște bine fructele, dar dreptul exotice. Ne-am fi așteptat la asemenea fructe din grădina voastră, Lord Maxwell. Lordul Maxwell s-a întors acasă, insultat. Spune lui Larson să vină imediat. Da, Larsen trebuie neapărat să facă treaba mai bună în grădină Ați trimis după mine, domnule? Păi, noi tocmai am mâncat cele mai frumoase și delicioase mere și pere la Lordul Cornwall Trebuie să mergi la aprozar, la un anume John de la piață și să-l întrebi de unde are acele fructe și apoi învață de la omul care le crește cum face să fie atât de gustoase. Un anume, John, de la piață? Păi, i-am văzut un pachet azi dimineață. A spus că vrea mere și pere pentru o întâlnire foarte specială. A habar, nu am avut că era vorba de aceeași la care ați mers și dumneavoastră. Deci, merele și perele erau din grădina noastră? vă dovedi asta? Uh, da. Aici este chitanța de dimineață Am încercat o nouă combinație de soluri Pentru a face fructele să fie mai mari Mai suculente și... Larson! Ai fi putut să ne dai mai întâi nouă să gustăm? Dar v-am servit data trecută când ați venit aici Și mi-ați spus că sunt o regulă Ajunge! Acum adune mai multe fructe și noi o să trimitem coșuri cu fructe tuturor prietenilor noștri și le vom spune că sunt din grădina noastră, cu binecuvântarea strămoșilor noștri Sincer, Larsen, ar trebui să fii atent cu astfel de lucruri Oh, Acum, du Larsen, trudești zi și noapte în grădină Datorită ție, grădina aceasta este cea mai frumoasă din întreaga țară Iar ei... Nu-ți spun niciodată un cuvânt de laudă. Uh, uh, Hei, uh, pachetul este gata. Acum pot să merg să mă uit la lotus și albaștri. Lotus și albaștri? Da, și nu-ți mai face prea multe griji. Atâta vreme cât mă lasă să fac ce vreau în grădină, eu sunt mulțumit. Dimineața următoare, Lordul Maxwell a primit un mesaj urgent. Regele și prințesa. Voiau să se prezinte imediat la palat pentru treburi importante Ce este, dragă? Regele și prințesa m-au chemat de urgență la palat pentru treburile din Alabama Trebuie să pleci imediat! Te ajut eu să-ți faci bagajul Păi, nu ar trebui să duc și un cadou pentru prințesă? Dar vei avea timp să iei ceva pentru ea? Prințesa e mare cunoscătoare a florilor rare. cheamă l pe Larsen! Larsen a fost trimis să aducă o floare rară din grădină și apoi a adus lordului Maxwell un lotus albastru. Ești sigur că e o floare rară? Uh, da, măriata. Se găsește doar în, în altul munților din India și Tibet. Dar eu... Uh... Ajungem! Uh, Larsen! Pepenii! Pepeni? Da, bucătarul regal mi-a cerut să-i trimit niște pepeni la castel. Familiei regale i-au plăcut mult cei de anul trecut. Poți dovedi asta? Uh, iată biletul pe care bucătarul regal mi l-a trimis dimineață. Ar fi trebuit să ne dai nouă să gustăm înainte. Dar v-am dat și ați spus că erau o regulă. Vara trecută, grădinarul regal și-a pierdut recolta Așa că mi-a cerut mie câțiva și i-a prezentat bucătarului și familiei regale Hai, nu ne mai zăpăci! Trebuie să pleci acum, dragule Pa, dragă! Ține pe pe nintrăsură Lordul Maxwell i-a prezentat prințesei floarea și aceasta a fost încântată A așezat floarea într-un bol de cristal Chiar în mijlocul mesei pentru conferințe Dar un curtean gelos I-a spus lordului Maxwell a, Floarea pe care ți-a E relativ comună. nu e așa? Nu trebuie să lași pe Larsen Să te păcălească așa Știu eu, un grădinar Care e mult mai bun decât Larsen Ar trebui să-l angajezi În locul lui Lordul Maxwell a fost foarte furios când a auzit acestea. A mers înapoi la moșie pentru a-i cere socoteală lui Larsen. Când a ajuns, Larsen era în grădină și vorbea cu doamna Maxwell. Larsen? Vă rog, lăsați-mă să tai copace bătrâni și uscați. În locul lor o să cresc un petic de ovăz la care vor veni să mănânce multe păsări, iar grădina va fi plină de ciripitul lor vesel și va prinde viață prin culorile vibrante. Copacii ăștia sunt aici dintotdeauna, Larsen. De dinainte să vii tu aici. Nu te atingi de ei. Dar, domnule, credeam... Nu uita, Larsen, că grădina asta aparține familiei noastre. Cum îndrăznești tu să hotărăști ce să faci cu ea? Iertați-mă, domnule. Nu vei mai sta aici de acum înainte. Un curtean bun ne va trimite un alt grădinar. Iar noi nu vom mai avea nevoie de serviciile tale aici. Domnule, mi-ai dat să-i duc Prințesei o floare obișnuită și mi-ai spus că este rară? Acum ar trebui să-i scriu o scrisoare prin care să-mi cer iertare. Dar, domnule, nu mă face să repet. Haide, pleacă! Larsen a trebuit să părăsească moșia și frumoasa grădină pe care a întreținut-o cu multă dragoste și grijă atâția ani. Între timp, Lord Maxwell a scris această scrisoare pentru prințesă. Maestate, vă informez cu regret că lotosul albastru pe care vi l-am prezentat la ultima mea vizită la palat nu era o floare rară, așa cum mi s-a spus. Îmi cer iertare pentru această scăpare. Sper că mă veți ierta și că veți înțelege că nu am vrut să distorsionez anumite fapte în fața dumneavoastră în mod voit. Cu stimă, Lord Maxwell. Dragă Lord Maxwell, eu știu că floarea pe care mi-ați adus-o este cu adevărat rară. Chiar dacă este o floare comună în India sau Tibet, este foarte rară în aceste părți ale lumii. Și este cu adevărat incredibil faptul că grădinarul dumneavoastră Larsen a reușit să o crească în acest climat. Pentru asta merită felicitat! Am auzit multe despre moșia dumneavoastră despre grădina lui Larsen și aș dori să le vizitez. Pentru că anul acesta este târziu, propun să vă vizitez vara viitoare, dacă nu vă deranjează în vreun fel Cu stimă, Prințesa Flora S-au făcut o mulțime de pregătiri pentru vizita Prințesei S-au cumpărat semințe noi, flori noi toate acestea cu noul grădinar, căci familia Maxwell nu a considerat niciodată grădina ca fiind a lui Larsen. A fost dintotdeauna numai și numai a lor. Între timp, Larsen și-a găsit de lucru la casa lordului Cornwall și și-a făcut treaba minunată în grădina lordului Cornwall. A trecut un an, a venit iar vara, iar familia Maxwell a așteptat vizita prințesei, iar prințesa a ajuns în micul oraș. Stai! Vizitiu, stai! Un petic de ovăz la care să vină păsările? Numai Larsen putea să facă asta Aceasta trebuie să fie moșia Înălțimea da. ta, sunt aproape sigur că moșia lor tui Maxwell este puțin mai în față Iar eu sunt sigură că aceasta trebuie să fie moșia Aceasta trebuie să fie cea mai frumoasă grădină din țară Nu are cum să fie altceva decât munca princeputului Larsen Larță? Tu ești? Da. Ah! Eu sunt Prințesa Flora! Prințesă? Iertați-mă, vă rog, domniță! Trebuie, trebuie să mă spăl! Nu face decât să arate cu câtă pasiune îți faci treaba. Ai cumva pe penii mei preferați? Da! I-aduc aici, imediat. Între timp, vizitiul i-a trimis vorbă lordului Maxwell că prințesa a ajuns. S-au grăbit la moșia lordului Cornwall. Prințesa Flora, înălțimea ta! Moșia noastră este puțin mai sus, pe deal! Așa e? Dar Larsen este aici! Atunci, prințesei Flora i s-a spus cum Larsen a fost pus să plece după ce a trimis prințesei o floare obișnuită. Prințesa Flora a înțeles. Era suficient de isteasă să-și dea seama că familia Maxwell era egoistă și că nu i-a apreciat niciodată lui Larsen talentul extraordinar și dragostea pentru grădinărit. A hotărât să îndrepte asta. Larsen? Ești un grădinar extraordinar de talentat și de pasionat Și îți voi dărui o grădină și un conac ce vor fi ale tale Și în care vei putea grădinări cât și cum vei dori Și vei fi plătit din trezoreria regală Toți cei care îți vor vedea grădina o vor numi Paradisul lui Larsen Și cu acest nume va fi cunoscută în toată țara în sfârșit, Larsen a primit aprecierea pe care o merita.